На посаді. Якщо вступ на посаду поки що, здавалося, приніс магістрові більше втрат, ніж здобутків, поглинувши майже всі його сили і все особисте життя, поклавши край усім звичкам і всім улюбленим справам, лишивши в серці холодну тишу, а в голові, ніби запаморочення після великого нервового напруження, то тепер настав час відпочити, освоїтися з новим становищем і вжитися в нього, підсумувати нові спостереження і переживання. Найбільшим з них після недавно виграної битви була дружна, заснована на взаємному довір'ї праця з елітою. Радячись зі своєю цінню, Працюючи з Фріцом Тегуляріусом, якого він на пробу взяв до себе помічником для листування, вивчаючи, перевіряючи її, доповнюючи відгуки та інші нотатки про учнів і колег, залишені його попередником, Кнехт швидко, здедалі більшою любов'ю, зжився з елітою, яку, здавалося йому, він так добре знав, але суть якої... А так само і своєрідність селища Гри та його ролі в касталійському житті у всій своїй реальності відкрилися йому аж тепер. Щоправда, він довгі роки сам був членом еліти і одним із репетиторів, мешканцем цього близького музам, але й шанолюбного селища Гри у Вальцелі і почував себе його невід'ємною часткою. А тепер він уже був не просто якоюсь часткою, не просто жив у близьких взаєминах із цією громадою, а й почував себе її мозком, свідомістю і сумлінням. Не тільки переживав разом з нею всі її поривання і її долю, але й керував нею, відповідав за неї. В урочисту хвилину на випуску «Вчителів гри для початківців» Він висловився про це так: Касталія маленька, особлива держава, а наша віку Лусорум, держава в середині цієї держави, маленька, але давня й горда республіка, так само впорядкована і наділена такими самими правами, як інші її сестри, проте дужче й вище у своїй самосвідомості завдяки близькій спорідненості з музами і, можна сказати, священному характерові своєї діяльності. Бо наше почесне завдання – берегти справжні святощі Касталії, її неповторну таємницю і символ – гру в бісер. Касталія виховує чудових музикантів, істориків мистецтва, філологів, математиків та інших учених. Кожен касталійський заклад і кожен касталієць повинен мати тільки дві мети – Два ідеали – у своїй галузі досягти досконалості і зберегти свій фах і самого себе живим і пружним завдяки постійному зв'язку у щирій дружбі з усіма іншими дисциплінами. Цей другий ідеал – думка про внутрішню єдність усіх духовних зусиль людини, думка про універсальність – найповніше виявився в нашій шляхетній грі. Може, для фізики, історики, музики чи якогось іншого вченого сувора аскетична відмова від усього, що стоїть поза його фахом, від думки про універсальну освіту, інколи буває її корисна, сприяє тимчасовим досягненням у рамках однієї дисципліни. Проте ми, гравці бісер, не маємо права бути такими обмеженими і самовдоволеними, бо наше завдання – плекати ідею «Універсітас літерарум» і її найвищий вияв – шляхетну гру, рятувати її від схильності окремих дисциплін, вважати себе самодостатніми. Але як можна врятувати те, що саме не хоче бути врятованим? Хіба ми можемо присилувати археолога, педагога, астронома або що? Не скніти в глухих стінах свого фаху, а невтомно відчиняти вікна в інші дисципліни. Ми не доб'ємося цього ніякими наказами чи впровадженнями гри в бісер як обов'язкового предмета вже в шкільні програми. Не допоможе й нагадування про те, яку мету ставили перед цією грою наші попередники». Є тільки один спосіб довести, що наша гра і ми самі необхідні. Завжди тримати на високому рівні все наше духовне життя, чуйно схоплювати і засвоювати кожне нове наукове досягнення, кожен напрямок, кожну проблему і з думкою про єдність надавати нашій універсальності, нашій шляхетній, але й небезпечній грі все нової форми. Такої гарної, такої переконливої і принадної. Так чудово грати в свою гру, щоб найсуворіший дослідник і найпильніший фахівець знову і знову відчував її поклик, її звабу, її красу. Уявімо собі на хвилину, що ми, гравці бісер, працювали б якийсь час із меншим запалом. Курси гри для початківців стали б нудніші і поверховіші. В іграх вищого ступеня вчені-фахівці вже не добачали б пульсу життя. Духовної актуальності і цікавості наші щорічні ігри за другим чи третім разом здалися б гостям неживими і старомодними, порожньою церемонією, безглуздим пережитком минулого. Як швидко загинула б тоді гра і ми разом з нею? Уже і тепер гра в бісер – не стоїть на цій осяйній висоті, на якій вона стояла одне людське покоління тому, коли щорічна гра тривала не один чи два, а три або й чотири тижні була найбільшою подією року не тільки для Касталії, а й для цілої країни. Нині на нашу щорічну гру ще приїздить представник уряду, але часто вже як знуджений гість – Присилають нам на неї своїх посланців і деякі міста і громади. Проте після закінчення свята ці представники світської влади не раз уже ввічливо давали нам наздогад, що свято триває надто довго, а тому чимало міст не можуть прислати своїх представників, і що може, варто або дуже скоротити його, або надалі влаштовувати тільки раз на два чи три роки. Що ж такого розвитку подій, чи, скоріше, такого занепаду, ми не здатні зупинити? І дуже можливо, що скоро в світі взагалі вже не розумітимуть нашої гри, а свято ми будемо влаштовувати раз на 5 чи на 10 років, або й взагалі не влаштовуватимемо. Але чого ми можемо і повинні не допустити, то це дискредитації та знецінення гри на її власній батьківщині в педагогічній провінції. Тут наша боротьба небезнадійна. Ми здобуватиме все нові й нові перемоги. Щодня ми бачимо, як молодих учнів еліти, що досить байдуже записувалися на курс гри і закінчували його непогано, але й без великого запалу раптом захоплюють дух гри, її інтелектуальні можливості, її шляхетні традиції, її надзвичайна сила – і вони стають нашими палкими прихильниками та прибічниками. І щороку під час «Людус Солемніс» ми бачимо в себе славетних учених, що, як нам відомо, протягом року, роблячи свою корисну працю, дивляться на нас гравців у бісер згорда і посилають нашій інституції не на найкращі побажання. Але наша вручиста гра – Чарами свого мистецтва дедалі дужче захоплює, скоряє їх, дає їм полегкість, підносить їхній дух, відмолоджує й укрилює їх. І врешті вони, зміцнілі душею і зворушені, майже присоромлені, покидають нас зі словами подяки. Пригляньмося на мить до тих засобів, які ми маємо, щоб виконати своє завдання, і ми побачимо величезний, чудовий, Добре впорядкований апарат і його осереддя, і серце. Архів гри, яким усі ми щогодини вдячно користуємося, і якому всі, від магістра і архіваріуса до останнього помічника, повинні служити. Найцінніше ж і найживотворніше в нашій інституції – давній касталійський принцип добору найкращих – еліти. Школи Кастелій вибирають найкращих учнів з усієї країни і дають їм освіту. Так само і ми в селищі Гри намагаємося вибрати найкращих з-поміж здібних до Гри, утримати їх у себе, дати їм якомога ширшу освіту. Ми беремо на свої курси і семінари сотні слухачів. Багато їх не доводить навчання до кінця, але з найкращих – ми виховуємо справжніх гравців, які по-мистецькому володіють грою. І всі ви знаєте, що в нашому мистецтві, як і в кожному іншому, немає межі для зросту, що кожен з нас, коли він уже потрапив до еліти, ціле життя працюватиме над подальшим розвитком, удосконаленням, поглибленням себе самого і нашого мистецтва. Байдуже, належить він до службовців гри чи ні? Інколи нам кажуть, що наша еліта – велика розкіш, і не слід, мовляв, виховувати більше елітних гравців, ніж потрібно для того, щоб завжди була на добра заміна на кожну посаду. Але, по-перше, інституція службовців гри існує не заради себе самої, а, по-друге, далеко не кожен гравець може бути службовцем, як, скажімо, не кожен добрий філолог може бути вчителем. Принаймні, ми, службовці гри, добре знаємо і відчуваємо, що репетитори не просто наш резерв обдарованих і досвідчених грабців, з якого ми заповнюємо свої прогалини і отримуємо своїх наступників. Я б навіть сказав, що це тільки другорядна функція еліти. Хоч перед людьми необізнаними з касталійськими справами ми наголошуємо на ній, коли мова заходить про сенс і право на існування нашої інституції. Ні, репетитори – це не тільки майбутні магістри, керівники курсів, службовці архіву, вони потрібні і самі собою. Їхній невеличкий загін, справжній осередок і майбутні гри бісер – саме їм. Цим кільком десяткам сердець і голів наша гра завдячує свій розвиток, свою життєздатність і свої успіхи. Саме в них відбуваються її діалоги з духом часу і окремими науками. Тільки тут нашу гру грають по-справжньому повноцінно, правильно, самовіддано, тільки тут, в еліті, Вона стала самоціллю і священнодійством – Звільнилися від аматорства і вченого марнославства, від пихи і від забобонів. Від вас, вальцельських репетиторів, залежить майбутнє гри. Бо якщо вона – серце, її найзаповітніша суть Касталії, то ви – найзаповітніша і найживіша її частина. Ви, можна сказати, сіль педагогічної провінції, її дух, її живе джерело. Не треба боятися, що вас стане надто багато, що ваш запал надто великий, а захоплені чудовою грою надто ревне. Хай запал буде ще більший, хай таревність виявляється ще яскравіше. Для вас, так само, як і для всіх касталійців, властиво існує тільки одна небезпека, перед якою ви всі щоденно повинні бути насторожі. Ідея нашої провінції та ордену Ґрунтується на двох принципах – на об'єктивності, любові та правди в наукових студіях і на плеканні медитативної мудрості й гармонії. Тримати обидва принципи в рівновазі означає для нас бути мудрими й гідними нашого ордену. Ми любимо науки, кожен свою, а проте знаємо, що відданість науці не завжди може вберегти людину від корисливості, розбещеності її дріб'язковості. Історія знає повну прикладів цього і образ доктора Фауста – літературна популяризація цієї небезпеки. В інші сторіччя шукали рятунку в поєднанні інтелекту й релігії, досліду її аскези. Їхньої з літерарум керувала теологія – ми ж намагаємося перемогти звіра в собі і диявола, що гніздиться в кожній науці медитацією і багатоступеневою йогівською практикою. Але ви знаєте, найгірше за мене, що ігра в бісер таїть у собі диявола. Вона може звабити вас до порожньої віртуозності, до самовдоволення, мистецького марнославства до шанолюбства, до бажання здобути владу над іншими і тим самим до зловживання тією владою. Тому нам, крім інтелектуального, потрібне ще й інше виховання. Тому ми скорилися моралі ордену. Не для того, щоб наше активне духовне життя перетворити в мрійливе, душевно-вегетативне, а навпаки – щоб бути здатними до високих духовних досягнень. Нам не треба тікати з активного життя у споглядальне. Чи навпаки, ми повинні завжди перебувати в дорозі між ними і почувати себе вдома і там, і там, брати участь у кожному з них». Ми навели кнехтові слова, записані майже однаково і збережені багатьма учнями, бо в них дуже яскраво виявились його погляди на свою службу, принаймні в перші роки його перебування на посаді маєстра. Про те, що він був видатним педагогом, між іншим, спершу це його самого дивувало – Свідчить хоча б велика кількість записів його лекцій, які дійшли до нас. За самого початку висока посада принесла Йозефові несподіване, дивовижне відкриття. Навчати було йому дуже легко і дуже радісно. Він не думав, що так вийде, бо досі ніколи не мріяв про педагогічну діяльність. Щоправда, правда, як кожному членові еліти, йому в останні студентські роки інколи доручали на короткий час читати лекції, то заміняючи когось. Він читав курс гри різних ступенів, то ще частіше виконував роль асистента на таких курсах. Але тоді для нього воля вибору наукових студій і цілковита зосередженість на предметі своїх наукових зацікавлень – були такі дорогі і так багато важили, що він, хоч став уже добрим педагогом і користувався любов'ю серед своїх учнів, дивився на ці доручення швидше, як на небажану перешкоду. І нарешті в Бенедиктинському монастирі він також провадив курси, проте вони і самі собою мали невелике значення, а ще менше для нього самого – там навчання в отця Якобе і спілкування з ним зробило все інше другорядним. На той час йому найдужче хотілося бути добрим учнем, вбирати в себе все, що йому давалося, і поглиблювати свою освіту. Тепер учень став учителем. І як учитель насамперед упорався з величезним завданням що постало перед ним зразу після вступу на посаду, переміг у боротьбі за свій авторитет і за цілковиту тотожність особи й посади. При цьому він зробив два відкриття. По-перше, відкрив для себе, як радісно передавати духовні надбання іншому інтелекту і бачити, що вони там набирають зовсім нових форм і зовсім по-новому променяться. Тобто, як радісно навчати. А по-друге, відкрив, як радісно боротися з індивідуальністю студента і учня, здобувати авторитет і духовне керівництво, і користуватися ним. Тобто, як радісно виховувати. Він ніколи не відділяв одне від другого, і поки був магістром, не тільки підготував багато добрих і дуже добрих гравців у бісер, а й особистим прикладом, закликом, суворою терплячістю, силою своєї вдачі розвинув у більшої частини своїх учнів все найкраще, на що вони були здатні. Дозволимо собі забігти наперед і згадаємо про один характерний досвід, який він набув при цьому. Перший час свого перебування на службі він мав справу тільки з елітою, з найвищим прошарком своїх учнів, зі студентами і репетиторами, кожен з яких був уже добрим гравцем у бісер, не раз такого самого віку, як і він. І тільки згодом, упевнившись, що вже здобув еліту, він почав повільно і обережно, з року в рік, менше і менше віддавати їй сили і часу, Аж поки врешті настала пора, коли він, бувало, міг вже зовсім полишити її на своїх довірених співробітників. Процес цей тривав роки, і з кожним роком Кнехт переходив зі своїми лекціями, курсами і вправами до все нижчих, молодших груп учнів. І нарешті дійшло навіть до того, що він, а магістр Луді, робив це дуже рідко. Кілька разів особисто прочитав початковий курс для наймолодших, тобто для школярів, і ще не студентів. І тоді він виявив, що чим молодші і непідготованіші були його учні, тим більшу радість давала йому робота з ними. Інколи йому було просто неприємно і досить важко вертатися від цих молодих і наймолодших до студентів чи навіть до еліти? Часом йому хотілося піти ще далі назад і спробувати свою силу серед іще молодших школярів, серед тих, яким іще взагалі не читали ніяких курсів і яких не знайомили з грою. Він хотів би, наприклад, трохи попрацювати в ежгольці або в якійсь іншій підготовчій школі, навчаючи маленьких хлопців латини, співів чи алгебри тобто там, де інтелектуальний рівень іще багато нижчий, ніж на початковому курсі гри в бісер. Зате учні в нього були б ще чистіші душею, ще краще піддавалися б навчанню і вихованню, і навчання і виховання утворювали б там ще міцнішу, неподільну цілість. Протягом двох останніх років свого перебування на посаді магістра, він у листах двічі називав себе шкільним учителем, нагадуючи цим, що вислів магістр Луді, який уже для багатьох поколінь означав тільки магістр гри, спочатку був просто титулом шкільного вчителя. Про здійснення цих бажань він, звичайно, навіть не заводив мови, тільки мріяв про це, як холодного, сірого зимового дня людина мріє про блакитне літнє небо. Для кнехта були вже закриті всі шляхи, обов'язки йому визначала посада, та оскільки вона здебільшого не диктувала, як саме їх треба виконувати, залишало йому тут відносну волю, він з роками, спочатку, мабуть, зовсім несвідомо, переніс свої зацікавлення на виховання, в першу чергу наймолодших і приступних йому вікових груп. Що старший він ставав? Тодож ще вабила його до себе молодь. Принаймні сьогодні ми можемо це сказати. Воднораз навіть при скіпливому спостерігачеві важко було б виявити в його службових діях якесь дилетанство чи сваволю. До того ж посада магістра змушувала його раз по раз вертатися до еліти. Навіть у ті часи, коли він майже цілком передав семінари й архів своїм помічникам і ціні, Такі довготривалі справи, як, наприклад, щорічні змагання або готування публічної гри, спонукали його підтримувати жвавий щоденний зв'язок з елітою. Якось він жартома сказав своєму другові Фріцові, «Бували володарі, що ціле своє життя страждали від нещасливої любові та своїх підданців. Серцем вони тяжіли до селян, пастухів, ремісників» учителів і учнів. Але бачили їх дуже рідко, бо завжди були оточені міністрами і офіцерами, що наче муром відгороджували їх від народу. А так і магістро Він тяжіє до людей, а бачить тільки колег. Він хотів би побути з учнями і дітьми, а бачить лише вчених і еліту. Але ми забігли далеко вперед. Вернімося до перших років, перебування кнехта на посаді магістра. Налагодивши бажані стосунки з елітою, він мусив насамперед, як добрий, але чуйний господар, забезпечити собі підтримку службовців архіву. Треба було також вивчити канцелярію і визначити її місце в загальній структурі. Крім того, безперервно надходила сила селена кореспонденції, а засідання її циркуляри виховної колегії – Весь час закликали його до виконання все нових обов'язків і розв'язання все нових завдань, зрозуміти сенс і черговість яких новачкові було нелегко. Часто йшлося про питання, в яких були зацікавлені окремі факультети педагогічної провінції, схильні й позаздрити один одному, наприклад, про питання компетенції, і тільки згодом з дедалі більшим захватом він пізнав таємну й могутню силу ордену, цієї живої душі Касталійської держави і чуйного сторожа її ладу. Так минали місяці, сповнені напруженої праці, і в кнехтових думках не знаходилося місця для Тегуляріуса. Він тільки напівсвідомо давав йому різні доручення, щоб уберегти його від надмірного дозвілля. Фріц утратив товариша, бо той раптом піднявся на інший щабель, став найвищим начальником, до якого він уже не мав доступу як до приватної особи. Його тепер треба було слухатись і звертатись до нього на «ви» і привелебний. А проте всі доручення магістра він приймав як турботу й ознаку особистої уваги почасти завдяки підвищенню друга і вкрай схвильованому настроєві всієї еліти, а почасти через ці доручення йому, примхливому самітникові, передавалося загальне збудження, і він відчув настільки, наскільки був здатен відчути приплив енергії. В усякому разі, він витримував цілковиту зміну становища краще, ніж сподівався цієї миті, коли кнехт у відповідь на звістку про своє призначення магістром відіслав його від себе. Крім того, у Фріце вистачило розуму і серця, щоб зрозуміти чи принаймні здогадатися, яке величезне напруження, який тяжкий іспит доводиться витримувати тепер його другові. Він бачив, що той ніби охоплений полум'ям вигоряє зсередини і, мабуть, переживав усі його тривоги гостріше за нього самого. Він не шкодував сили, щоб добре виконати всі завдання магістра. І якщо їй жалкував коли-небудь по-справжньому, що через свою кволість не може посісти відповідальну посаду, якщо їй сприймав це як свою ваду, то саме тепер коли так хотів стати в пригоді обожнюваному другові як помічник, як службовець, як тінь. Букві ліси над Вальцелем уже почали родити, коли одного дня кнехт, узявши з собою невеличку книжку, вийшов у магістерський садок біля свого помешкання, в той гарненький садок, який покійний магістр Томас так любив і, немов рацій, часто сам обробляв. У той садок, священне місце відпочинку і самозаглиблення магістра, який колись здавався кнехтові, і всім учням та студентам, чарівним острівцем мус, таким собі тускуланумом, і в який він, відколи сам став магістром і господарем його, так рідко навідувався, майже ніколи не проводив там свого дозвілля. І тепер він також вийшов туди лише на чверть години після обіду, дозволив собі тільки трохи пройтися поміж більшими і меншими кущами, де його попередник посадив кілька вічно зелених південних рослин. Потім він переніс легеньке плетене крісло на сонце, бо в затінку було вже холодно, сів у нього і розгорнув принесену з собою книжку. То був кишеньковий календар магістра гри, який років 70 чи 80 тому склав тодішній магістр гри Людвіг Вассермалер, і яким відтоді з певними продиктованими часом виправленнями, скороченнями і доповненнями забезпечують кожного з його наступників. Цей календар був задуманий як посібник для магістрів особливо ще недосвідчених, на перші роки їхньої служби. Він з тижня в тиждень впродовж цілого року перераховував їхні обов'язки, часом тільки називаючи їх, а часом і докладно описуючи, даючи поради, як краще з ними впоратися. Кнехт знайшов сторінку на цей тиждень і уважно прочитав її. Не виявивши там нічого несподіваного чи особливого, він наприкінці побачив такі рядки. Помалу починай зосереджувати свої думки на майбутній щорічній грі. Тобі може здатися, що ще рано. Надто рано. А проте я раджу, якщо в тебе немає ще в голові готового плану, хай віднині, не мене жодного тижня, чи хоча б місяця без того, щоб ти не подумав про майбутню гру. Занотовуй свої ідеї. Використовуй кожні свої вільні півгодини для того, щоб проглянути якусь класичну партію. Бери її з собою також, як їхатимеш у службові відрядження. Готуйся, але не пробуй вимучити з себе добру ідею, а частіше думай про те, що через кілька місяців на тебе чекає чудове, святкове завдання, для якого тобі треба набратися сили і, відповідно, настроїти себе. Слова ці написав десь три покоління тому мудрий старий чоловік, знавець своєї справи, між іншим, у той час, коли гра формальна досягла своєї вершини». Їй тоді властива була вишуканість і пишна «орнаментика», як, скажімо, в добу пізньої готики чи рококо в архітектурі і декоративному мистецтві. Їй приблизно два десятиріччя вона справді скидалася на гру в скляні намистини. Порожньо, кокетливу, з якимось штучним блиском на пустотливу розвагу, щедро оздоблену всілякими витрибеньками – на манірний танець, часом навіть на хитромудрі викрутаси найвигадливішого ритмічного візерунка. Були гравці, що вбачали в тодішньому стилі втрачений чарівний ключ. А були й такі, що вважали його перевантаженим зовнішніми оздобами, декадентським і неможнім. Отож... Один із митців і творців тодішнього стилю і склав календар для магістрів, повний зичливих, мудрих порад і застережень. Коли Йозеф Кнехт вдруге і втретє уважно перечитав слова магістра Людвіга, серце в нього радісно тьохнуло, і його опанував настрій, який, здавалося йому, досі був у нього тільки один раз і ніколи більше не повертався. Він пригадав – коли це трапилося? Під час медитації перед його вступом на посаду. Йому тоді уявилося чудесне змагання магістра музики і Йозефа, магістра і початківця, старості і молодості. Ці слова написав старий, навіть дуже старий чоловік. «Хай віднині не мине жодного тижня і не пробуй вимучити за себе». Добру ідею. Той чоловік років двадцять, а може й багато більше, займав високу посаду майстра гри. В ту ласу до гри «Добу рококо» він, певне, боровся з дуже розбещеною і самовпевненою елітою. Створив понад двадцять блискучих щорічних ігор, що тоді тривали вже по чотири тижні, і сам керував ними. Старий чоловік для якого щорічний обов'язок компонувати велику публічну гру давно вже, мабуть, був не тільки великою честю і радістю, але й ще більшим тягарем, важкою працею, завданням, на виконання якого доводилося настроювати себе, намовляти, трохи підохочувати. Кнехт відчув не тільки вдячність і пошану до цього мудрого, досвідченого порадника – Адже календар старого магістра не раз уже ставав йому в пригоді, а й радісну, навіть веселу і пустотливу зверхність, зверхність молодості над старістю. Бо з усіх завдань магістра гри в бісер, що лягли тягарем на його плечі, все ж таки це найменше його турбувало. Він не уявляв собі, що можна забути, своєчасно не подумати про щорічну гру – що можна братися до цього завдання без радості, не зосередившись на ньому, що в ньому може не вистачити заповзятості чи ще гірше, вигадки? Ні, Кнехт, що в останні місяці іноді здавався собі досить старим, цієї хвилини відчув себе молодим і дужем, Але він не міг довго віддаватися цьому чудовому почуттю. Не міг натішитись ним до кінця, чверть години, приділені ним на відпочинок, минали. Проте радісне святкове почуття не розвіялося зразу. Він поніс його з собою. Короткий відпочинок у магістерському садку і читання календаря все-таки щось дали йому. Лишили в його душі свій слід». З нього не тільки спало напруження, поступившись місцем хвилинному, радісному відчуттю краси життя, а й у голові його визріли дві ідеї, які він зразу ж вирішив здійснити. Перша. Постарівши і стомившись, він складе з себе високе звання того самого дня, коли компонування щорічної гри здасться йому обтяжливим обов'язком, і він не знатиме, яку тему для неї придумати. Друга. Він негайно почне готуватися до своєї першої щорічної гри, а товаришем і головним помічником візьме собі Тегуляріуса. Друг буде радий і задоволений, а для нього самого це стане спробою надати нового імпульсу їхній пригаслій дружбі. Бо Тегуляріус не зможе знайти для цього якогось приводу чи поштовху. Перший крок має зробити він майстер. А для друга буде вдосталь роботи, бо ще з Маріапольських часів Кнехт виношував одну ідею гри, яку тепер, ставши магістром, вирішив використати для своєї першої святкової гри. В основу побудови й вимірів цієї гри, в цьому і полягала чудова ідея. Він хотів покласти старовинну конфуціянську ритуальну схему. Китайської садиби, з її орієнтацією на сторони світу, з брамою, стіною духів, співвідношенням і призначенням житлових та господарських будівель, з підпорядкуванням їх небесним світилом, календареві й родинному життю з символікою і правилами планування садка. Колись, як він ще вивчав коментарі до і дзін. Міфічний лад і значимість цих правил здавались йому привабливою, милою подобою космосу і місця людини у Всесвіті. Він вважав також, що в цьому традиційному розташуванні садиби стародавній народний дух навдивовижу гармонійно поєднується з абстрактно вченим духом мандаринів і майстрів. Він часто й любовно, щоправда не роблячи ніяких нотаток, Вертався думкою до плану цієї гри, аж поки вона склалася в його уяві в цілість. І тільки вступ на посаду не дав йому той план здійснити. Тепер цієї хвилини Кнехт твердо вирішив побудувати свою святкову гру на цій китайській ідеї. І він зараз таки скаже Фріцові, якщо той зуміє пройнятися духом його задуму, хай береться вивчати матеріал, для загальної побудови і готується перекладати її на мову гри. Але на заваді стояла одна обставина. Тегуляріус не знав китайської мови, а вивчити її він уже не встиг би. Проте, спираючись на вказівки самого Кнехта і Східноазіатського інституту, а також з допомогою літератури, він, мабуть, зможе опанувати магічну символіку китайської садиби Адже тут справа не в філології. А все ж на це треба чимало часу. Особливо такі розпещені, незвиклі працювати щодня людині, як Фріц. Тому добре було б зразу взятися до справи. Приємно вражений, кнехт усміхнувся. Отже, той обережний старий добродій, що склав календар, справді мав цілковиту рацію. Другого ж таки дня, оскільки відвідувачів було мало і кнехт устиг їх прийняти швидше, ніж звичайно, він викликав до себе Тегуляріуса. Той прийшов, уклонився з виразом трохи перебільшеної відданості й покори, як щоразу останнім часом при зустрічах з кнехтом і неабияк здивувався, коли магістр, що став такий скупий на слова, Лукаво кивнув йому і спитав. «Ти пам'ятаєш, як ми колись у студентські роки майже посварилися, коли мені не пощастило переконати тебе, що мій погляд правильний? йшлося про значення і вартість східноазіатських студій, особливо вивчення китайської мови. І я все хотів намовити тебе також попрацювати в Східноазіатському інституті і вивчити китайську. Пригадуєш?» Ну, а тепер я... Знову жалкую, що не зумів тоді тебе переконати. Як було б добре, якби ти знав китайську. Ми б з тобою зробили одне прецікаве діло. Він ще трохи подражнив друга, розпаливши його цікавість, і аж тоді висловив свою пропозицію. Він, мовляв, хоче незабаром почати опрацювання щорічної гри, і якщо Фріцові буде цікаво, хай візьме на себе Основну працю. Так, як було вже раз, коли кнехт, живучи в Бенедиктинському монастирі, готувався до участі в змаганні. Фріц, глибоко вражений, глянув на нього майже недовірливо. Він був радісно схвильований, уже самим веселим тоном і усмішкою друга, якого він останнім часом знав тільки як володаря і майстра, Зворушений і потішений, він сприйняв пропозицію Кнехта не тільки як велику честь і вияв довіри, а й зрозумів і оцінив справжнє значення цього гарного жесту. То була спроба воскресити їхню завмерлу дружбу, відімкнути двері, що були зачинилися. Він легко розвіяв Кнехтові сумніви щодо китайської мови і ні хвилини не роздумуючи заявив, що привилебний може цілком покладатися на нього в своїй праці над майбутньою грою. Гаразд, мовив майстер. приймаю твою допомогу. Отже, в певні години ми знов будемо товаришами в праці і студіях, як за тих, наче вже таких давніх часів, коли ми разом опрацьовували і вибороли не одну партію. Я радий, Тегуляріусе. А тепер... Тобі треба насамперед ознайомитися з ідеєю, на якій я хочу побудувати гру. Ти повинен зрозуміти, що таке китайська садиба і за якими правилами її збудовують. Ти звернися з моєю рекомендацією в Східноазіатський інститут. Там тобі допоможуть. Або стривай. Мені спало на думку щось інше, краще. Чи не попросити нам допомоги в старшого брата, самітника з бамбукового гаю, про якого я тобі колись стільки розповідав. Може, він вважатиме, що зав'язувати стосунки з людиною, яка не знає китайської мови, буде для нього принизливо чи обтяжливо, але все-таки спробувати треба. Якщо він захоче, то зуміє зробити з тебе китайця. До старшого брата послали листа з ласкавим запрошенням завітати до Вальцеля в гості до магістра гри, оскільки той сам через службові обов'язки не може навідати його. Вже на місці йому скажуть, яке до нього мають прохання. Проте китаєць не покинув бамбукового гаю. Посланець привіз від нього листа, написаного тущу по-китайському, такого змісту. Почесно було б побачити велику людину, але мандрівка призводить до ускладнень. Для пожертви користуються двома посудами: Великого вітає менший. Після цього Кнехт, хоч і не без деяких зусиль, намовив Фріца самого поїхати до бамбукового гаю і попросити, щоб самітник прийняв його і дав йому відповідні настанови. Проте його невеличка подорож виявилася марною. Самітник у гаю прийняв Тегуляріус ввічливо, майже улесливо, але на всі його питання привітно відповідав сентенціями китайською мовою і, незважаючи на чудовий рекомендаційний лист магістра гри, написаний на пригарному папері, не запропонував йому лишитися. Засмучений, нічого не досягши, Фріц повернувся до Вальцеля, привіз у подарунок магістрові папірець, на якому був вимальований стародавній вислів і під ним золота рибинка. А сам подався в Східноазіатський інститут, щоб спробувати щастя ще в ньому. Там кнехтові рекомендації подіяли інакше. Посланцеві магістра всі були раді стати в пригоді. І скоро він стільки дізнався всього про свою тему, скільки можна було дізнатися – не знаючи китайської мови, і так захопився кнехтовою ідеєю покласти в основу щорічної гри символіку китайської садиби, що змирився з своєю невдачею в бамбуковому гаю і забув про неї. Коли кнехт вислухав звіт Тигуляріуса про його невдалі відвідини старшого брата, а потім, лишившись на самоті, прочитав вислів і глянув на золоту рибинку, його ніби знову оточила атмосфера, що панувала в бамбуковому гаю. Він яскраво пригадав своє гостювання в дивовижного господаря гаю шелест бамбука і легеньке постукування стеблин деревію. Пригадав і свою колишню волю дозвілля студентських років рожевий рай юнацьких мрій. Як можня зумів той дивокуватий самітник відійти від світу і зберегти свою волю, як надійно ховав його від усіх тихий бамбуковий гай, як глибоко і міцно зжився він з тією охайною, педантичною і мудрою китайщиною, що стали його другою натурою, як щільно, непроникно оточували його день за днем, десятиріччя за десятиріччям у своєму чарівному колі мрія його життя» обертаючи його садок у Китай, його хижу в храм, його рибинок у ідолів, а його самого в мудриця. глибоко зітхнувши, кнехт вирвався з полону спогадів. Сам він пішов, чи швидше його повели іншим шляхом. І тепер завдання полягало тільки в тому, щоб просто гідно пройти визначений йому шлях не порівнюючи його з іншими і не звертаючи в бік. Разом з Тегуляріусом він, використовуючи кожну хвилину, склав план своєї гри і скомпонував її. А збирати матеріали в архіві і записувати перший і другий варіанти доручив уже самому Фріцові. Новий зміст надав їхній дружбі нового життя і нової форми. Не такої, як колись, та й сама гра, над якою вони працювали, завдяки надзвичайній, витонченій фантазії Тегуляріуса, дуже змінилась і збагатилася. Фріц належав до тих вічно невдоволених, а проте невибагливих людей, що день у день невтомно, любовно, з радісним неспокоєм поправляють складений букет, накритий стіл який усі вже вважають докінченим. І над найменшою дрібницею можуть пильно, самовіддано працювати цілий день. Віднині так було щоразу. Велику публічну гру кожного року готували двоє. І тигуляріусові це давало подвійну втіху. Він був потрібний, навіть незамінний для свого друга і магістра в такій важливій справі, а саму публічну гру він переживав як її співавтор, хоч і не названий, але добре відомий еліті. Пізно восени першого року своєї служби, коли його друг ще тільки заглибився в китайській студії, магістр одного дня, швидко переглядаючи щоденник канцелярії, натрапив на такий запис: прибув студент Петрус із Монпорта. Рекомендований магістром музики, передав приватне вітання від колишнього магістра музики, просить надати йому житло і допустити до праці в архіві, влаштований у готелі для студентів. Що ж студента з його проханням, він міг спокійно полишити на працівників архіву, це була буденна справа, але приватне вітання від колишнього магістра музики стосувалося тільки його самого. Кнехт викликав студента до себе. Той виявився мовчазним юнаком, мрійливим і водночас запальним на вигляд, що, мабуть, належав до монтпорської еліти. Принаймні, аудієнція в магістра його нітрохи трохи не збентежила. Кнехт запитав, що йому доручив передати колишній магістр музики. «Вітання», – відповів студент. Щире, шанобливе вітання, привелебний» а також запрошення навідати його. Кнехт запропонував гостеві сісти. Уважно добираючи слова, юнак повів далі. Як я вже сказав, шановний магістр доручив мені при нагоді передати вам вітання. А ще він натякнув, що хотів би незабаром, власне, якомога швидше, побачити вас у себе. Він запрошує вас чи принаймні, «Виявив таке бажання, щоб ви найближчим часом відвідали його. Звичайно, якщо ви зможете поєднати ці відвідини зі службовою поїздкою, і якщо вони не дуже позначаться на вашій праці. Десь таке його доручення». Кнехт запитливо глянув на юнака. «Безперечно, це був один із вихованців старого майстра. Він обережно спитав». «І доки ж ти гадаєш затриматися в нашому архіві, студіоза, якраз доти привелебний, доки побачу, що ви лаштуєтесь їхати в Монтпорт!» Кнехт замислився. «Гаразд», – сказав він нарешті. «А чому ти передаєш мені те, що звелів колишній магістр своїми словами, а не дослівно, як власне належало б?» Петрус вперто витримав його погляд і повільно, обережно добираючи слова, наче говорив чужою мовою, відповів. Ніхто мені не давав доручення, привелебний, тому я й не міг передати його дослівно. Ви знаєте мого шановного магістра, і вам має бути відомо, що він надзвичайно скромна людина. В Монтпорті розповідають буцімто... Ще як він був репетитором, але серед цілої еліти вже вважався майбутнім магістром музики, вона прозвала його «великим скромником». І ось ця його скромність, а так само і повага до старших, послужливість, делікатність і терплячість, коли він постарівся, а особливо після того, як він відмовився від посади, ще побільшали – ви, звичайно, знаєте, це краще за мене. Через цю свою скромність він ніколи не дозволив би собі просити вас, привилепний, щоб ви його відвідали, хоч би як йому хотілося цього. Ось чому, доміне, я не мав честі отримати такого доручення, а проте повівся так, наче отримав його. Якщо я помилився, то ви можете вважати це – Недійсне доручення справді недійсним. Кнехт ледь усміхнувся. А як з твоєю працею в архіві гри? Це був тільки привід? О, ні. Мені треба записати там кілька кодів. Отже, незабаром я однаково мусив би скористатися з вашої гостинності. Але мені здалося, що краще буде, як я трохи покваплюся. Дуже добре. Кивнув головою магістр знову. Споважнівши. А можна запитати, чим викликана така поквапливість? На мить юнак заплющив очі й наморщив чоло, наче його боляче вразило запитання, тоді знову втупився допитливим по юнацькому критичним поглядом у магістра. На це запитання немає відповіді. Хіба що ви захочете поставити його точніше? Так я й зроблю мовив Кнехт. Отже, майстер почуває себе погано. Стан його небезпечний. Хоч Кнехт вимовив ці слова надзвичайно стримано, студент помітив, яка турбота і яка любов ховалася за його вдаваним спокоєм. І в його похмурому погляді вперше від початку їхньої розмови блеснула іскра зичливості, а голос забринів трохи привітніше і вільніше – і нарешті він відверто висловив те, що в нього було на серці. «Пане магістре», – сказав він, – «не хвилюйтеся. Привилебний почуває себе непогано. Він ніколи не хворів і не хворіє й досі, хоч, звичайно, від старості став кволий. Не можна сказати, що він дуже змінився, чи раптово почав швидше підупадати на силі. Він хоч і недалеко виходить на прогулянку, щодня потроху грає, і донедавна вчив грати на органі двох школярів, ще зовсім новачків, бо завжди любив опікуватись найменшими. Але кілька тижнів тому він відмовився і від цих двох останніх учнів, а це вже якийсь симптом. Я насторожився і відтоді почав трохи пильніше приглядатися до привилепного. Дещо примусило мене замислитись, тому я й приїхав сюди. Виправдує мене хіба та обставина, що раніше я сам був учнем старого магістра, зважусь навіть сказати, улюбленим учнем, і його наступник ось уже рік, як призначив мене доглядачем чи компаньйоном до нього, доручивши мені прислуговувати йому. Це було для мене, Дуже приємне доручення, бо я ні до кого не відчуваю такої пошани і прихильності, як до свого старого вчителя і патрона. Це Він відкрив мені таємницю музики і навчив мене служити їй. Якщо я, крім того, ще й збагнув дух і сенс нашого ордену, досяг повної зрілості і внутрішнього ладу, то це тільки завдяки Йому. Це Він зробив мене тим, ким я є». Я з рік уже як зовсім переселився до нього і хоч дещо студіюю і відвідую курси, але завжди намагаюся бути готовим до його послуг. Їм, граю і виходжу на прогулянку разом з ним, а вночі сплю через стіну від нього. Отак живучи поряд із ним, я можу докладно спостерігати всі стадії, ну, скажімо, його старіння, його фізичного згасання – і часом чую від декого зі своїх товаришів співчутливі або й глузливі зауваження про мою чудну службу. Мовляв, такий молодий хлопець став служником і супутником життя старого-престарого чоловіка. Та вони не знають, і крім мене, мабуть, ніхто добре не знає, яку старість даровано цьому магістрові, як він поволі кволяше і старіється тілом усе менше споживає їжі все більше стомлюється від своїх невеличких прогулянок, хоч ні на що не хворіє. І як він серед тисячі свого старечого віку водночас, дедалі більше перетворюється в саму духовність, святобливість, гідність і простоту. І якщо в моїй ролі компаньони чи доглядача є якісь труднощі, то вони полягають тільки в тому, що привилебний не бажає» щоб його обслуговували чи піклувались про нього. Він завжди хоче лише давати і не хоче брати. «Дякую тобі», – мовив кнехт. «Я радий, що в доглядає такий відданий і вдячний учень. А тепер скажи мені нарешті чітко і ясно, оскільки ти говориш не за дорученням свого вчителя, то чому ти прохаєш мене відвідати Монтпорт?» «Ви тільки що стурбовано питали про здоров'я старого магістра музики», – відповів юнак. «Видно, моє прохання навело вас на думку, що він хворий і що треба поквапитись, коли ви хочете встигнути ще раз побачити його. Я і справді вважаю, що треба поквапитись. Хоч мені не здається, що дні привелебного пораховані, але він прощається зі світом по-особливому». Ось уже кілька місяців, як він зовсім відвик говорити, і якщо він завжди волів висловлюватись стисло, а не велимовно, то тепер став такий небагатослівний і тихий, що я ж боюся. Дедалі частіше трапляється, що він не відповідає на моє звертання чи запитання. Спершу я думав, що він починає недочувати, але ж бачу, ні, він чує так само добре. Я не раз перевіряв. Отже... Мені лишилося припустити одне. Він став дуже неуважний і вже не може зосередити на чомусь увагу, але і це мало що пояснює. Найпевніше, він уже, так би мовити, перебуває в дорозі, живе не зовсім серед нас, а все більше і більше у своєму власному світі, наприклад, він уже віддавна майже ні до кого не ходить і майже нікого не пускає до себе. А тепер цілими днями і зовсім нікого, крім мене, не бачить. І ось відколи почалося це усамітнення, повільне відокремлення від світу, я вирішив зробити все, щоб майстер ще раз побачив тих кількох своїх приятелів, яких я знаю, він любить дужчі, ніж інших. Якби ви, доміне, Відвідали його, то, безперечно, дуже потішили б свого давнього приятеля. Я в цьому переконаний. І ще встигли б побачити майже ту саму людину, яку ви любили і шанували. Бо через кілька місяців або й через кілька тижнів він уже так не зрадіє. Побачивши вас, можливо, навіть, що він вас не впізнає чи й не помітить. Кнехт підвівся. Підійшов до вікна і трохи постояв, глибоко дихаючи і дивлячись на двір. Коли він знову повернувся до студента, той уже встав, мабуть, вважаючи, що аудієнція закінчена. Магістр подав йому руку. «Ще раз дякую тобі, Петруса», – сказав він. «Тобі, мабуть, відомо, що в магістри є всілякі обов'язки. Я не можу так просто... Надягти капелюха і поїхати. Треба всьому дати лати, багато чого зробити. Гадаю, що післязавтра я впораюся. А тобі вистачить двох днів? Ти встигнеш скінчити свою працю в архіві, так? Ну то я тебе покличу, коли буду готовий. І справді, через два дні кнехту у супроводі Петруса поїхав до Монтпорта. Коли вони зайшли до оточеного садком флігля, де жив колишній магістр – Гарної, тихої келії. То почули музику, що долинала з задньої кімнати. Ніжну, прозору, але впевнену і дивовижно веселу музику. Старий сидів і двома пальцями грав мелодію на два голоси. Кнехт зразу ж пізнав її. То була пісня для двох голосів із збірника кінця XVI століття. Вони постояли, поки музика стихла. Тоді Петрос гукнув магістрові, що він повернувся і привіз із собою гостя. Старий з'явився у дверях і замість вітання усміхнувся їм. Ця привітна усмішка, яку всі так любили, завжди була по-дитячому щира, завжди світилася ласкою і добротою. Минуло вже майже тридцять років. Відколи Йозеф Кнехт побачив її вперше, того бентежно блаженного ранку в музичному класі і відкрив, віддав своє серце цьому приязному чоловікові. Відтоді він часто бачив цю усмішку, щоразу з глибокою радістю, єдиним зворушенням, і тим часом, як магістрове волосся помало сивіло, аж поки зовсім побіліло, тим часом, як голос його тихішиво, Потиск руки ставав слабший, а хода важча. Усмішка ні трохи не втрачала свого чару своєї осяйної чистоти і щирості. І ось друг і учень старого магістра пересвідчився, що променистий, чарівний поклик цього усміхненого старечого обличчя, на якому блакитні очі і ніжний рум'янець з роками ставали все ясніші, був не колишній, Стільки разів бачений, а ще тепліший, таємничіший, інтенсивніший. Аж тепер Кнехт зрозумів до кінця, в чому, власне, полягало прохання студента Петруса і, як щедро він був винагороджений за свою поїздку. Хоч думав, що тільки поступається тому наполегливому проханню. Першому. Про ці свої міркування Кнехт розповів своєму приятелеві Карлу Фермонте, до якого навідався через кілька годин після свого побачення з магістром. Карло був тоді бібліотекарем Славетної Монпорської музичної бібліотеки. Саме він і передав цю розмову в одному своєму листі. «Наш колишній магістр музики, – сказав Кнехт, – був і твоїм учителем». Ти також дуже любив його, а тепер ти його часто бачиш? Ні, відповів Карло. Тобто я звичайно бачу його, і не так уже й рідко, скажімо, коли він виходить на прогулянку, а я саме повертаюся з бібліотеки, проте розмовляти з ним мені вже не доводилося кілька місяців. Він дедалі більше усамітнюється і, мабуть, важко вже витримує товариство. Раніше він призначав бувало вечір для таких людей, як я, колишніх своїх репетиторів, що служить у Монтпорті, але вже з рік, як ці вечори скасовано. І всі страшенно здивувалися, коли він поїхав до Вальцеля на ваш вступ на посаду. «Ну добре», – мовив Кнахт. «Але як ти часом бачиш його? Тобі не впадають в око» ніякі зміни в ньому. О, так, у нього гарний вигляд, він веселий і якось дивно променіє. Ви, мабуть, це мали на увазі. Звичайно, ми всі помітили це. Він помалу занепадає на силі, але стає все веселіший. Ми звикли до нього, але вам це не могло не впасти в око. Його доглядач Петрус Мовив Кнехт, бачить його ще частіше, ніж ти, але він не звик, як ти кажеш, до цього. Він навмисне приїхав до Вальцеля, звичайно, знайшовши переконливий привід, щоб намовити мене відвідати старого. А якої ти думки про нього? Про Петруса? Він дуже добрий знавець музики, але, скоріше... «Педантичної, ніж творчої натури, трохи неповороткий тугодум. Він безмежно відданий старому магістрові музики, не пошкодував би для нього і життя. Мені здається, що служіння убожнюваному володареві гікумирові поглинає його цілком. Він одержимий ним. У вас не склалося теж такого враження?» «Одержимий?» «Так, але мені здається, що цей юнак не просто одержимий пристрастю, не просто закоханий у свого старого вчителя і молиться на нього, а одержимий і зачарований справжнім, невигаданим феноменом, який він краще бачить чи краще відчуває, ніж ви. Я розповім тобі, як мене самого вразив цей феномен. Отже, я сьогодні прийшов до старого магістра» якого вже не бачив півроку. Після деяких натяків його доглядача я майже нічого чи таки нічого не сподівався від цих відвідин. Я просто злякався, що наш шановний учитель може нас невдовзі покинути назавжди. І поквапився сюди, щоб хоч раз і ще побачити його. Коли він упізнав і привітав мене, обличчя його засвітилося. Проте він... Нічого не сказав, тільки вимовив моє ім'я і її подав руку, і мені здалося, що і той порух, і та рука світяться. Весь він, чи принаймні його очі, сиве волосся і біло-рожева шкіра, випромінювали якесь тихе, холодне сяйво. Я сів поряд із ним, він відіслав студента самим тільки поглядом, і між нами почалася Найдивовижніша розмова з усіх, у яких я будь-коли брав участь. Щоправда, спершу мене бентежило, її пригнічувало. Навіть соромило те, що я весь час звертався до старого і про щось питав. А він відповідав мені тільки поглядом. Я не міг зрозуміти, що моя мова, мої запитання щось для нього означають, чи просто здаються йому набридливим галусом. Це мене спантеличувало. Розчаровувало і стомлювало, я сам собі здавався зайвим і набридливим. Хоч би що я казав магістрові, той на все відповідав тільки усмішкою чи коротким поглядом, навіть більше. Якби ці погляди не були такими приязними і щирими, я подумав би, що старий відверто глузує з мене, з моїх розповідей і запитань з моєї непотрібної подорожі. Із моїх відвідин. Зрештою, щось таке було в його мовчанці, в його усмішці. Вони справді виражали опіри догану, але інакше. На іншому рівні є іншою мірою почуттів, ніж, скажімо, могли б виражати глузливі слова. І вже зовсім знесилівши, і зазнавши цілковитої невдачі в своїх, як здавалося мені, терплячих і ввічливих спробах залучити його до розмови, я нарешті почав розуміти, що цей старий чоловік легко впорався б і не з такою, а в сто крат більшою терплячістю, наполегливістю і вічливістю, ніж були в мене. Можливо, мої потуги тривали чверть години чи півгодини, але мені здавалося, що минуло півдня. Я вже почав занепадати духом і каятися, що приїхав сюди, піддаватися втомі і невдоволенню. В роті мене пересохло. Ось він сидить переді мною, мій шановний патронний друг, якому я завжди відколи пам'ятаю себе, довіряв і буду відданий цілим серцем, який ніколи не лишав без відповіді жодного мого слова. Сидить і слухає. Як я говорю? Чи може і не слухає? Цілком сховавшись за своєю променистою усмішкою, за золотою маскою як за оборонним валом, недосяжний, приналежний до іншого світу, з іншими законами. Все, що я хотів словами передати йому від себе, з нашого світу, в його світ, відскакувало від нього, як морська піна від скелі. Нарешті, я вже втратив останню надію, він пробив чарівні мори, якими оточив себе, нарешті прийшов мені на допомогу, нарешті щось сказав. Це було все, що я почув сьогодні від нього. Ти стомлюєш себе, Йозефе. Тихо промовив він, і в голосі його я відчув зворушливу доброту і турботу, яку і ти добре знаєш у нього. І це все. Ти стомлюєш себе, Йозефе. Наче він довго дивився, як я тяжко працюю над чимось і надумав застерегти мене. Слова він вимовляв трохи натужно, ніби давно вже не розтуляв уст для балачки. Одночасно він поклав руку легенько, як пірїна, мені на плече, пильно глянув мені у вічі і всміхнувся. Тієї миті він скорив мене. Щось від його веселої німотності, від його терплячості і спокою прийшло на мене. І раптом я серцем своїм зрозумів старого і ту зміну, яка відбувалася в ньому. Він пішов від людей у німоту, від сліву музику, від думок до згоди за самим собою. Я збагнув. Що мені судилося тут побачити? Збагнув цю усмішку, збагнув. Чому він весь світився? То був зірець людини, святий, що дав мені годину побути в своєму сябі. А я недолугий, хотів його залучити до розмови, ставив йому нікчемні запитання. Хвалити Бога прозріння прийшло не надто пізно, він міг би відіслати мене і тим самим назавжди відвернутися від мене. і Я б тоді не пережив найдивовижнішого і найкращого з усього, що мені траплялося будь-коли переживати». «Отже», – задумливо мовив Феромонте, – «ви побачили в нашому колишньому магістрові ніби святого. Добре, що я почув це саме від вас». Признаюся, що якби мені розповів про це хтось інший, я поставився б до його слів дуже й дуже недовірливо. Я, щиро казати, не вельми полюбляю містику, а як історик і теоретик музики педантично додержуюсь чітких категорій. Оскільки ж наша Касталія не християнська конгрегація і не індійський чи даосійський монастир – то й злучати когось із нас до сонму святих, тобто до якоїсь чисто релігійної категорії, здається мені просто недоречно. І якби я почув про цю канонізацію не від тебе, вибачте, не від вас, Доміна, а від когось іншого, то полаяв би його за такі дивні химери але мені здається, що ви навряд чи збираєтесь порушувати справу про канонізацію шановного магістра, та й у нашому ордені не знайдеться інституції, що могла б виконати цю процедуру. Ні, не перебивайте мене, я зовсім не жартую. Ви розповіли мені про своє переживання, і я повинен признатися, що мене ваша розповідь, Трохи приголомшила, бо хоч я та мої монтпорські колеги її не зовсім не змальованого вами феномена, проте не звернули на нього особливої уваги, просто взяли його до відома. Ммм, я думаю, в чому ж причина моєї помилки і моєї байдужості? «Звичайно, те, що зміна в старому магістрі зразу впала вам у вічі і стала для вас сенсацією, а я її ледве помітив, можна пояснити ось чим. Ця зміна постала перед вами несподівано, в готовому вигляді, а переді мною відбувалася поступово, з дня на день. Той старий магістр, якого ви бачили багато місяців тому... І той, якого побачили сьогодні, дуже відрізняються один від одного. Але ми, його сусіди, майже не помічали у ньому, що відбувалося від зустрічі до зустрічі. Проте визнаю, що це пояснення не задовольняє мене. Перед очима в нас сталося ніби якесь чудо, і хай навіть воно відбувалося тихо і повільно, все ж таки, якби ми були об'єктивними, воно мало б дужче вразити нас, ніж вразило насправді. І тут я приходжу до причини своєї байдужості. Я був зовсім необ'єктивний. Я не помітив феномена тому, що не хотів його помітити». Я помітив, як і всі, що наш правилебний стає дедалі замкнутіший і мовчазніший, але водночас зростає його доброзичливість, чим раздушче, якось непоземному промені його обличчя, коли він під час зустрічі киває головою у відповідь на моє вітання. Все це я певна річ помічав, як і будь-хто в Монтпорті, але я не хотів побачити за цим». Щось більше. І не тому, що мало шанував старого магістра, а трохи через свою неприязнь до того особливого обожнювання, до того культу, який ми спостерігаємо в студента Петруса. Ось, що я остаточно з'ясував для себе, поки слухав вашу розповідь. Таким «Кружним шляхом ти з'ясував свою неприязнь до бідолашного Петруса», – засміявся Кнехт. «То що ж виходить? Я теж містик і фанатик, теж віддаюся забороненому культові святих. Чи ти визнаєш за мною те, чого не визнаєш за студентом, а саме, що я щось побачив і пережив, не хемеру фантазію, а щось реальне, дійсне?» «Звичайно, я визнаю це за вами», – повільно задумливо мовив Карло. «Ніхто не сумніватиметься щодо вашого переживання і щодо краси чи поїдного настрою старого магістра, який здатен обдаровувати всіх такою неймовірно гарною усмішкою. Мене тільки ось що турбує». Що нам робити з цим феноменом? Як його назвати і як пояснити? Я говорю, наче вчителю школі, але ми касталіці є шкільні вчителі, і коли я намагаюся якось класифікувати ваше і наше переживання знайти йому назву, то не тому, що хочу абстрагуванням і узагальненням позбавити його реальності і краси, а тому що волів би якнайточніше і якнайпевніше зафіксувати його, закріпити в дійсності. Коли я десь у дорозі чую, як селянин чи дитина наспівують якусь невідому мені мелодію, то для мене це також переживання. І якщо я потім пробую якнайшвидше і якнайточніше записати ту мелодію нотами – то це спроба не позбути свого переживання, а звеличити її, увічнити його. Кнехт приязно кивнув йому головою. «Шкода, Карло», – сказав він, – «що ми тепер так рідко бачимося. Не всі друзі юнацьких років витримують із часу. Я прийшов розповісти тобі про старого магістра, тому що ти тут єдиний, чия думка і тепле слово». Щось для мене важить. Ти вже тепер сам вирішуй, як поставитися до моєї розповіді і як назвати просвітлий стан нашого магістра. Я був би радий, якби ти колись навідав його і трохи побув у його сяйві. Хай навіть його стан благодаті, праведності, старечої мудрості, блаженства, чи, як ми ще захочемо його назвати, належить до релігійних категорій. Та хоч ми кастолійці і не маємо своєї віри і церкви, все ж таки благочестя нам не чуже. Якраз старий магістр музики завжди був дуже благочестивою людиною. І оскільки в багатьох релігіях існують перекази про людей, на яких зійшла благодать про праведних, просвітлених, оточених уреолом святості, то чому б і нашому касталійському благочестю не зацвісти колись таким цвітом? Уже пізно. Мені час іти відпочивати. Завтра в досвід я їду». Але я хоч коротко хочу розповісти тобі до кінця свою історію. Отже, після того, як він сказав «Ти стомлюєш себе, Йозефа», мені нарешті вдалося відмовитись від своїх потуг розпочати розмову. Я не тільки замовк, але й відвернув свою волю від фальшивої мити з допомогою слова зазирнути в душу старого мовчуна та ще й мати з цього якусь користь. І від тієї миті. Коли я зрікся свого бажання і цілком поклався на старого, все пішло наче саме собою. Ти зможеш потім замінити мої вислови будь-якими іншими. Але тепер вислухай мене, навіть якщо тобі здається, що я висловлююсь не точно чи плутою категорії. Я пробув у старого годину чи півтори і не можу тобі сказати, що між нами відбувалося. Принаймні, не було мовлено жодного слова». Я тільки відчув, після того, як мій опір був зломлений, що він прийняв мене у свій спокій і в своє сяйво. Нас оточили ясність і дивовижна тиша. Свідомо, я не вдавався до медитації, але наша мовчазна бесіда була трохи схожа на вдалу медитацію, що робить людину щасливою, на медитацію, темою якої було життя старого магістра. Я дивився на нього і бачив весь той шлях, який він пройшов від того дня, коли вперше зустрів мене, ще хлопчика, аж до теперішньої години. То було життя сповнене самовідданої праці, але вільне від примусу, вільне від шанолюбства, є осяяне музикою. І розвивалося воно так, наче Ставши музикантом і магістром музики, він вибрав музику як один із шляхів до найвищої мети людства, до внутрішньої волі, до чистоти, до І ніби відтоді він нічого іншого не робив, а тільки давав музиці все більше проникати в себе, перетворювати її, очищувати себе, геть усього. Від вправних, розумних пальців чимбаліста її багатющої незрівнянної пам'яті музиканта до всіх частин і органів тіла і душі, до пульсу її дихання, до сні вимарень. Аж поки нарешті став лише символом чи швидше формою вияву, персоніфікацією музики. В усякому разі я сприймав те, що випромінювалось від старого чи як Ритмічний подих хвилями йшло від нього до мене і назад тільки як музику, як езотеричну музику, що стала зовсім нематеріальною, що приймала кожного, хто вступав у її чарівне коло, як багатоголоса пісня приймає в себе новий голос. Мабуть, не музикантові ця благодать відкрилася б у інших образах, Астроном, можливо, побачив би себе у вигляді місяця, що обертається навколо землі, або філолог почув би, як до нього озивається хтось всеосяжною магічною мовою. Ну та годі, я прощаюся. Для мене ця зустріч була радісною, Карло. Ми спинилися на цьому епізоді трохи докладніше – бо магістр музики посідав неабияке місце в житті і в серці Кнехта, а ще назвабила на це та обставина, що розмова Кнехта з еферу Монте збереглася у власноручному записі цього останнього в одному з його листів. Це, безперечно, найраніше і найвірогідніше звістка про осяяння колишнього магістра музики. Пізніше на цю тему з'явилося... Багато різних легенд і тлумачень.